Peyğəmbərin adı Muhəmməd Salavatullah, məşhur küniyəsi Əbül Qasim, məşhur ləqəbləri Əhməd və Mustafa, bərəkətli ömrü isə 63 ildən ibarət olmuşdur. O həzrət Amol Filin Rəbbül Əvvəl ayının 17-sində, miladi tarixi ilə 570-ci ildə, mübarək cümə günü dünyaya gəlmişdir. Həmin il Allah taala Kəb evini uçurmağa gələn fil səhabələrini əbabil quşları ilə məhv etmişdir. Həzrət İsa ə.sələm əsrlər öncə İncildə o həzrətin adını müjdə vermişdir. Mən sizi məndən sonra gələcək bir peyğəmbərlə müjdəliyirəm. Onun adı Əhməddir. Qurani kərimdə də o həzrət həm Əhməd, həm də Mühəmməd adı ilə yad edilir. Səhv surəsi 6-cı ayə, Əhzab surəsi 40-cı ayə. Nəhayət, o həzrət bir Yahudi qadının vasitəsi ilə zəhərlənərək, 11-ci Hicr qəməri ilinin səfər ayının 28-də, dünyasını dəyişmişdir. Peyğəmbər 25 yaşında olarkən, Həzrət Xədicə ilə evlənmiş və Amulfilin 40-cı ili Rəcəbayının 27-də gecə ikən Peyğəmbərliyə seçilmişdir. O həzrət İslam dinini təbliğ etdiyi üçün 13 il Məkkədə dözülməz müsibətlərə məruz qalaraq, Qureyş kafirlərinin dinin inkişafının qarşısını aldıqları zaman Mədinə şəhərinə hicrət etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, o həzrətin Mədinəyə hicrət etdiyi gün İslam tarixinin başlanğıcı sayılır. Peyğəmbər salamatullah hicrətdən sonra Mədinədə sakin olduğu 10 il ərzində İslam dinini kamil surətdə bəşəriyyətə çətdirmişdir. İslam Peyğəmbərinin doğulduğu gecə dünyada böyük hadisələr və möcüzələr baş vermişdir. O cümlədən bütün bütlər yıxılır, İranda kəsra eyvanı lərziyə gəlir, harçalanır və 14 sütunu sınır, savə dəryaçası quruyur, min ildən sonra fars ateşkahı sönür. Peygamber salavatullahın ata və anası. Tarixdə Peygamber salavatullahın atası Abdullah haqqında belə yazılır. Bir gün Əbdülmütəllib Zəmzəm quyusu qazılanda nəzir eləyir ki, əgər on oğlu olarsa, birini Allah yolunda qurban eləsin. Onun duası qəbul olur və Allah Taala ona 10-cu oğlu, yəni Abdullahı əta etdikdə Əbdülmütəllib öz nəzrini yerinə yetirmək məqsədi ilə övladları arasında düş gətirir. Üş Abdullah'a düşür. Abdullahı qurbanğa aparır. Bu iş sonralar bir adətə çevrilməsin deyə qohum əqrəba yalışıb bu işə mane olmaq deyirlər. Əklif eləyirlər ki on dəvə və Abdullah arasında püş Üş Hüş yenə də Abdullaha düşür. Dəvələri yüzə dəyi artırdıqdan sonra hüş dəvələrə düşür. Eləcə, yüz dəvə Abdullahı əvəz eləyir. Peyğəmbər salavatullahın atası Abdullah çox yaşamır. O, amənə ilə evləndikdən sonra Peyğəmbər salavatullah dünyaya gəlməzdən öncə Şam səfərindən qayıdarkən xəstələnir və 25 yaşındaykən Mədinədə dünyasını dəyişir. Peyğəmbər salavatullah dünyaya gəldikdən sonra babası Əbdül Mütəllibin himayəsinə keçir. Peyğəmbər salavatullahın anasının adı Amənədir. Amənə o həzrəti dünyaya gətirdikdən bir müddət sonra ona süd vermək üçün Bəni Səd qəbiləsindən olan həlimə Sədiyyə adlı bir qadını dayət dullar. Peyğəmbər salavatullah 5 il dayənin yanında qalıb, sonra ana qıcağına qayıdır. Amənə bir müddət sonra öz övladı Peyğəmbər salavatullahla birgə, qoğumlarını görmək və həyat yoldaşı Abdullahın qəbrini ziyarət etmək üçün Mədinəyə gedir. Mədinədə bir ay qaldıqdan sonra geri dönərkən xəstələnib yolda 30 yaşındaykən vəfat edir. Onu Mədinə ilə Məkkə yolunun kənarında, Əbva adlı bir yerdə dəfn edirlər. Anasının dəfnindən sonra, Ümmü Əymən adlı bir qadın Peyğəmbəri gətirib Əbdülmütəllibə çatdırır. Peyğəmbər səkiz yaşında olarkən babası Əbdülmütəllib də dünyasını dəyişir. Sonra onu əmisi Əbu Talib və onun həyat yoldaşı Fatimə binti Əsəd öz himayələrinə götürürlər. Peyğəmbər Salavatullahın Övladları İslam Peyğəmbərinin üç oğlu və 4 qız övladı olmuşdur. Oğulları Qasim, Abdullah və İbrahim. Qasim Peyğəmbər Salavatullah bu münasibətlə Əbül Qasim adlanmışdır. Qasim iki yaşındayken Məkkədə vəfat etmişdir. Abdullah Peyğəmbər salavatullah Peyğəmbərliyə çatdıqdan sonra Abdullah anadan olub və Məkkədə vəfat etmişdir. Bəziləri onun adını Təyyub və Tahir kimi də qeyd etmişlər. İbrahim. Mədinədə o həzrətin İbtiyyə Mariyyə adlı zövcəsindən olmuş, icrətin 10-cu ilində 17 aylığında vəfat etmiş və bəqiydə dəfn olunmuşdur. Qızları Zeynəb, Rüqəyyə, Ümmü Gülsüm və Fatimə-i Zəhra əleyhissalam Zeynəb Peyğəmbər Salamatullahın böyük qızıdır. O həzrətin Xədicə ilə izdivacından 5 il sonra doğulmuşdur. Öz xalası oğlu Əbulas İbn-i Rəbi ilə ailə qurmuş və 8-ci Hicri Qəməri ilində vəfat etmişdir. Lüqəyyə İslamdan əvvəl doğulmuşdur. Əvvəlcə Əbu Ləhəbin oğlu Ütbəyə nişanlanmış. Lakin Təbbət surəsi nazil olduqdan sonra Əbu Ləhəbin göstərişi ilə oydan qabaq ayrılmışdır. Sonra Osman İbni Əfvan ilə izdivac etmişdir. İkinci Hicri Qəməri ilində dünyasını dəyişmişdir. Ümmü Gülsüm də Məkkədə doğulmuş, Bacısı Rüqəyə kimi Əbu Ləhəbin digər oğlu Ütbə ilə izdivac etmiş, lakin Təbbət surəsi nazil olduqdan sonra ayrılmışdır. Bacısı Rüqəyə vəfat etdikdən sonra Osman əərək etmişdir. Üçüncü Hicri Qəməri ilində vəfat etmişdir. Hatimə-i Zəhra salamullah, Behzətdən, Peyğəmbər salavatullah Peyğəmbərliyə çatdıqdan 5 il sonra doğulmuşdur. Hicrətdən 2 ay sonra Mədinədə İmam Əli ə.s. ilə ailə qurmuş və 18 yaşında yaşındaykən İslam Peyğəmbəri əbədiyyətə qoğuşduqdan 95 gün sonra şəhadətə yetmişdir. Peyğəmbər salavatullah özü həyatdaykən xanım Fatiməy Zəhradan başqa bütün övladları dünyadan köşdülər. O həzrətin iki oğul və dörd qızı Xəticədən, İbrahim adlı digər bir oğlu isə Mariyyə Qibdiyyədən doğulmuşdur. Aşqa zövcələrindən övladı olmuş. İslam Peyğəmbərinin Risaləti İslam Peyğəmbəri Peyğəmbərliyindən öncə hər il bir neçə günlük İram ağarasına gedər ibadət və razı niyazla məşğul olardı. Peyğəmbər s.a. 40 yaşındaykən, icrətdən 13 il əvvəl Rəcəbayının 27-də və himələyi Cəbrail Əminin Allah tərəfindən nazil olması və ələk surəsinin bir neçə ayəsinin tilavəti ilə Peyğəmbərliyə seçilir. O, həzrətə iman gətirən və dəvətini qəbul edən ilk kişi İmam Əli əleyhis-salam və ilk qadın Peyğəmbərin həyat yoldaşı Xədicə olur. Məkkədə şərait münasib olmadığı və bütün ixtiyarlar bütpərəslərə məxsus olduğundan, Peyğəmbər salavatullah dəvətini məhdud və gizli şəkildə başlayır. Bu müddətdə bir dəstə o həzrətə iman gətirir. Üç il cizli dəvətdən sonra ilk mərhələdə Allah tərəfindən yaxınlarını ilahi əzabla qorxud. Şüəra 214 Ayəsi nazil olmaqla o həzrət qohu məqrəbasını bir yerə toplayaraq Risalət və Peyğəmbərlik vəzifəsini aşkar şəkildə elan edir. İkinci mərhələdə isə Peyğəmbər Sənə əmr olunanı aşkar şəkildə bəyan et və müşriklərdən üz çevir. Həqiqətən biz istehza edənlərin şerrini səndən uzaqlaşdırdıq. Hicr 94-95 ayəsini almaqla ümumi dəvətə başlayır. Bundan sonra müxalifətlərin düşmənçiliyi alovlanır. Düşmən, həzrətin risalətinə qarşı bütün vasitələrdən istifadə eləyir. Peyğəmbər və onun tərəftarları böhtanlarla, istihzalarla və cismani işkəncələrlə qarşılaşırlar. Bu Vallah o həzrətin Peyğəmbərliyindən 13 il keçdikdən sonra Əbu Cəhlin təklifi və Qurayş qəbiləsinin böyüklərinin qərarı ilə bir dəstdə Peyğəmbər salavatullahın evinə hücum eləyib, O həzrəti qətlə yetirmək istədikdə, Cəbrail Əmin Allah taala tərəfindən o həzrətin Məkkədən Mədinəyə icrət etməsi əmrini gətirir. İmam Əli Əli-İssalam eyğəmbərin yatağında yatır. O həzrət tərəftarları ilə birlikdə Məkkədən çıxıb, üç gün Sur mağarasında qaldıqdan sonra Mədinəyə doğru hərəkət eləyir. Mədinə əhalisi Peyğəmbəri Mədinənin 6 kilometrliyində yerləşən Quba məntəqəsində qarşılıyır. Elə həmin məntəqədə İslamın ilk məscidi, Quba məscidi, ondan sonra isə Mədinənin özündə Peyğəmbər məscidi bina edilir. İmam Əli əleyhissalam Məkkədə qalan bəzi ailə üzvləri ilə birlikdə Məkkədən Qubaya çatdırdan sonra, İrgə Mədinəyə daxil olurlar. İcrətin ikinci ilində müsəlmanlarla müşriklər arasında Bədir döyüşü baş verir və döyüş müsəlmanların qələbəsi ilə sona yetir. Bir çox müsəlmanların şəhadətinə səbəb olan ühüd döyüşü də elə həmin il baş verir. İcrətin beşinci ilində əhzab-fəndək döyüşü baş verir. Hicrətin 6-cı ilində Ödeybiyyə sülhü imzalanır. Elə həmin ildə Peyğəmbər salavatullah müxtəlif ölkələrin patişahlarına məktub göndərərək, onları İslam'a dəvət edir. Hicrətin 7-ci ilində Xeybər döyüşü baş verir və İmam Əli Əli-Salamın qəhrəmanlığı ilə Xeybər qalası fəth olunur. Hicrətin 8-ci ilində Məkkə fəth olunur və bütxanalar dağıdılır. Elə həmin ildə Peyğəmbərin böyük qızı Zeynəb vəfat edir və İbrahim adlı oğlu dünyaya göz açır. İcrətin 10-cu ilində Peyğəmbərin 18 aylıq övladı İbrahim dünyasını dəyişir. İcrətin 11-ci ilində Peyğəmbər salavatullah vida həccini yerinə yetirib Məkkədən Mədiniyə döndükdə Qədirxum adlı məntəqədə 120 min hacının iştirakı ilə İmam Əli Əli hissalamı Allah tərəfindən özünə canişin və müsəlmanlara rəhbər İmam təyin edir. Peyğəmbər s.ə. Mədinəyə qayıtdığından sonra səfər ayının 28-i dünyadan köçür.